Євген Концевич «Вона йшла усміхнена» Новели, оповідання, етюди Видавець «Приватне підприємство Косенко» Житомир, 2002 рік Читає Галина Шумська До книги війшли кращі твори письменника 1960-х років, які відзначаються психологізмом та глибокими ліричними почуттями. З передмови та після мови читач отримає широку інформацію про життя і творчість Євгена Концевича. На відзнаку 50-річчя відтоді, як автор скрутив собі в'язи і став письменником. Спонсор цього видання категорично заборонив авторові привселюдно дякувати і будь-де називати його з приводу спонсорування. Лише як велику ласку дозволи згадати його ім'я у розмові з Богом, тобто у вдячній мовчазній молитві, що автор і зробив, щиро, по виході цієї книжки до читача. Трагічна візія дитинства. Чия думка не пригадує, твердить автор, і наводить такий епіграф до новеліни, чому вона мовчить. Ця хвилина прийде ще в іншому вбранні. Прийде не раз. І тебе кожна така зустріч робитиме значно старшим за твоїх ровесників. Наприкінці коротенького розмислу над фрагментом творчості Євгена Концевича я зробив припущення, кому належить ця справжня мудрість. А зараз нагадаю фабулу коротенької новели. Маленький Павлик Радіє увазі гостей, які так несподівано об'явилися в їхній хаті, аж поки переляканий бачить, чує квиління батька на вантажівці, що їде на цвинтар, і задається страшним запитанням. Чому мама мовчить? Павликова мама померла. Справа літератури, ширше культури, зобразити оцю найгострішу колізію екзистенції. І вся штука – як то відтворити? Як виразити бар'єр людського небуття і сприйняття середовищем трагічного фіналу? Частіше ця стражтенна об'єктивізація подається із середини, тобто самоусвідомленням, тверезим станом. Він думав, про життя і смерть. Більше – про смерть. Товстой. Євген Концевич обрав інший кут зору – іззовні. І більше того, вся ситуація побачена несвідомими дитячими очима. Віднайдено психологічний ключ, проникливо витончена стилістика, коли ігровому началу наданий статус Невимушеного сприймання вкрай трагічної ситуації. Павлик природно тішиться таким напливом гостей, увагою до себе, цукерками, можливістю валятися на м'якенькому морішку в кращому своєму вбранні, і ніхто тобі ніяких зауважень, жодних окриків. Щоправда, тут якраз закрадається тривога, ніхто ні з ким не свариться. «Аж нудно якось», – пише автор. І ця блискуча деталь є свідченням неабиякого мистецького таланту прозаїка. Жодного прямого посилу, жодної прямої констатації. Вся атмосфера тщеться з тонко мутованих спостережень, психологічного нюансування, зміни стану, піднесено нервової легкості, Тривожне святкової настроївості. Далі – здивування. Вриваються в душу дитини крижані вітри незбагненних речей. Скажімо, рефрен. От цікаво, коли мама вмирає. Він витісняється рефреном дещо іншої тривожнішої властивості. От шкода, що мама не може вмерти вдруге. І тут – Починається обвал свідомості. Павлик крок за кроком прозріває. Дитяча душа якісно змінюється. Сюрреалістична гра сягає апогею. Мамо, а татко плаче. Тремтячим голосом звертається він до мами. Власне, це обвал дивовижний розлом свідомості. На два поверхи дитячої ейфорії незнання і на очах виникаючого нового відчування. Очі в неї заплющені, а йому так хочеться, щоб вона їх зараз розплющила і обізвалася до нього. Це вже цілком виразний мотив казки про сплячу красуню, однак з порушеною в самому коренні морфологією, що, зрозуміло, лякає дитину і лунає розпачливий крик «Мамо!». Надходить та хвилина,